Вецпроект Українського радіо Авторські читання Перед мікрофоном Ніна Герасименко Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті відомої української письменниці Зірка Мензатюк «Як я руйнувала імперію» Насправді Руйнувати імперію – справа дуже і дуже непроста, особливо якщо ти – дівчинка-підліток, і твої друзі теж так само – підлітки-школярі. Саме від імені Яринки, київської учениці, яка приїхала на канікули до далекого Буковинського села, і ведеться оповідь у повісті. Авторка через різноманітні серйозно курйозні ситуації намагається показати життя радянської людини з усіма його невід'ємними складовими – мітингами, дефіцитами, спекулянтами та заборонами. Однак, попри все, це не політична повість, а захоплива розповідь про підлітків, які творять своє життя. Сторінки повісті «Зірка Мензатюк, як я руйнувала імперію» читає авторка. Слухаймо. Ніночка підозрює. Яким же було моє здивування, коли на другий день півоня, повернувши до мене, спитала «Підеш зі мною до Сафронихи?» Вона була схожа на хмарну погоду, брови насуплені, щоки надуті. Невже Сафрониха дізналася, як ми з неї сміємося?» Терпнучи душею, спитала я. «Та ні, з чого ти взяла?» – здвигнула плечима півоня. «Їй прислали з міліції квитанцію на штраф за ті свічки, що вона вділила моїй мамі на базарі. Я тобі розповідала, пам'ятаєш, коли нас затримала міліція?» Мама хотіла віддати гроші за штраф, бо бабі нічим платити, в неї пенсії як кіт наплакав». Але ж ти знаєш, Софрониху, звіялася, як фурія, сказала, що мама її щорнила. Та й таке, треба розповісти бабі, що ніхто їй не ворожить, що то просто хлоп'ячі пустощі. Це було, як сніг на голову. Ти признаєшся, що то ігрик? З якої речі? Скажемо, що сажу підсипали якісь хлопці. А хто саме, ми не додивилися». Півоня підморгнула і на її щоках заграли ямочки. Так ти підеш чи ні? А то, знаєш, самій мені якось страшнувато. Хоч Софрониха найближча бабусина сусідка, вдома в неї я не бувала. Хата в неї давня, на дві кімнати, з сіньми посередині. Півоня обережно відчинила двері, і ми опинилися в сінях. Ого, як у музеї. Прошепотіла я, бо стіни були завішені вишивками, чи, вірніше, вишитими картинами. На одній вишивці козак на коні прощався з дівчиною, що стояла під яблуною, у великих, завбільшки як голова в козака, яблуках. На сусідній картині козак і дівчина стояли на кладці. Їх оточувала ніч, тому що тло було зашите темно-синіми нитками. На інших вишивках теж красувалися козаки з дівчатами, їхні побачення, зустрічі, прощання. Це були, мов би, вишиті народні пісні, ті, що про любов, звичайно. Її Софроній пішов на фронт через тиждень після весілля і не вернувся. Пошипки повідомила мені півоня. «Он як?» Я цього не знала. Всього тиждень заміжжя і довге самотнє життя. Суфрониха вишивала на картинах своє нерозтрачене кохання. Баба в кімнаті з кимсь розмовляла, але розмова була дивною. Голос гостя видався мені знайомим. Він говорив, мов би лекцію бабі читав, а та відсвалювалася. Важливо мати на увазі, товариші, що політика перебудови звернута до людини, до подолання всього негативного, що було в попередні періоди, звідси й ставка на демократію в її найширшому розумінні, говорив чоловік. Ага, демократія в нас, відворкнула Софрониха. А штраф мені, за що? Мойте мо, я наліпше не заробила? Думати, що в такій величезній країні з проблемами, які нагромадилися в ній, станеться так. Сьогодні заснув, а прокинувся, і все вже стало добре – наївно. «Нас чекає величезна робота», – вів своєї невідомої гість. «А я, а я! Роби, бабу, а тебе ще й штрафують, бо ти свічки купила». «Добре, що в неї хтось є», – тихенько обізвалася півоня. «Я теж так гадала». Ми обидві трошки боялися. Півоня натисла на клямку, і двері до кімнати беззвучно відчинилися. У кутку навпроти дверей синювато світився телевізор. «Багато хто тепер критикує КПРС і в країні, і в світі. Нічого, наша партія сильна, вона здатна витримати все це, виробити правильну політику і повести суспільство вперед», – промовляв наш генсек, тобто генеральний секретар комуністичної партії – «Он чому чоловічий голос видався мені знайомим? Ми, партія правляча, і від ролі правлячої партії в країні не відмовляємось. Навпаки, ми хочемо її підтвердити». «А я не то саме кажу!» «Ти, бабо, роби та терпи, а ви як панували, так і далі будете», – відповіла генсекові Софрониха, що стояла перед телевізором. Моя я лиха, тьфу, тьфу на тебе та й на твою перебудову!» Зі злості баба плюнула на телевізор, екран якого прикрашало вже кілька плювків. Аж тепер вона помітила нас, принишклих, і з ходу перейшла в наступ. «А ви тут чого? Га?» Ми з півонею кулями вилетіли на двір. Опинившись на вулиці, обидві зайшлися реготом. – Ні, це цирк, Сафронеха плює на телевізор. Наша благородна місія з тріском провалилася. Звичайно, при першій же нагоді ми все розповіли Ігриковій Миколі, змалювали побачену картину найяскравішими барвами і знову сміялися до знемоги. Хоча було трошки мулько. Чогось не йшли з думки Софронишині вишиті картини. Оті мільйони хрестиків самотності. Напрут ми тепер ходили у трьох. Я, Півоня й Орися. Часом до нас приєднувалася фіалка, але вона охочеше сиділа вдома серед квітів і книжок. Коло Прута я з півонею лишалася на колоді, яку, на щастя, повінь не забрала, а Орися йшла далі, де збиралися дорослі дівчата і хлопці. Там на тополі була прив'язана гойдалка тарзанка, і Орися стрибала з неї у воду на згірше за сільських парубків. Півоня знайзеркала в той бік цікавим оком, а врешті таємниче повідомила. У твою Орисю закохався Василь. «Перестань, – обурилася я, – ще й про Орисю навигадуй!» Вона примружила ясні безневинні очі. «Гадаєш, Орися не вийде заміж? Ніхто її не візьме?» «Нічого подібного я не думала. Навпаки, мені здавалося, що в неї мали б закохатись усі порубки на світі. Така вона гарна і хороша». сильний, непоганий хлопець, хоч і фарцовщик вела своєї півоння. Ну, спекулянт, якщо ти не розумієш. Він продає на базарі аудіокасети». Днів по тому я спостерігала за своєю летючою тітонькою, але не помітила нічого підозрілого. Василь упадав коло неї, як зрештою й інші хлопці, але вона нікому не надавала переваги. Він був гарний, худорлявий парубок, спритний, рухливий, засмаглий, як головешка, з чорними очима вуглинками. Усе б добре, якби не спекулянт. Поміркувавши, я вирішила, що нема чого переживати, не варто зважати на півонину коли йдеться про любов. Але невдовзі мій спокій зазнав відчутного удару. В кімнаті на горі з'явилася сріблиста квітка, вплетена з верболозу рамці. «Це Дельвейс», – пояснила Орися. «Я чула про знамениту, майже легендарну рослину Карпат, яка зростала на крутих скелях, доступних хіба що орлам. Досі я ніколи її не бачила. Проте Дельвейс мусив бути інакший, дивовижний, сліпучо гарний». Тут же вранці на чорному оксамиті видніло дрібне сиве стебельце і скромна квітка з жовтими серцевинками. Краси їй додавали тільки вузькі променисті не то листки, не то пелюстки. Та ну, будячок якийсь, не повірила я. Орися запевнила, що воно таке Едельвейс, що в горах серед голого каміння він видається дивом. Їй цю квітку подарував Василь. Коли я показала Едельвейс півоні, вона спаленіла від захвату. «Тепер твоя Орися точно вийде за Василя», – запевнила вона сяючи, як нова копійка. «Чого раптом?» «Та ще раз Едельвейс. Дівчина неодмінно покохає парубка, який подарував їй Едельвейс. Так говорить повір'я. «Ой, Яренко, Василь класний, ти з ним подружишся». Непоганий, якби не спекулянт. Мені всередині мовби щось обірвалося, лишивши гулку тривожну порожнечу. Цей Едельвейс засушений, він не подіє, хапалася я, як потопаючий за соломинку. Ні, подіє. Едельвейс подіє, всякий, торжествувала півоня не дай Боже, щоб моя золота, моя найкраща в світі Орися вийшла заміж за якогось спекулянта, я вирішила попередити її. Та коли злегенька натякнула, що Василь спекулює касетами, Орися безтурботно розсміялася і пояснила, що він народний майстер злозоплетіння і цю гарну вербову рамку зробив своїми руками. А що, він тобі не подобається? Я мусила признатися, що загалом Василь доволі симпатичний, на тому розмова скінчилася. Врешті півоння могла помилитися. Вона і про мене плескала казна що, про мене і про ігрика, а ми просто друзі, одна компанія, і це не так уже й зле. На пруті знову з'явилася Ніночка. Вернулася з моря. Путівки «Артек» цього літа їй не дісталися. Доброго потрошки, підсміювалася Півоня, тож піонерська активістка відпочивала в Одесі. Її тіло вкривала шоколадна морська засмага. «На пруті так не засмагнеш, хоч скільки печися на сонці». Крім засмаги, Ніночка привезла модний купальник з люрексом, що сяє веселими блискітками – «Купила на привозі», – хвалилася вона, демонструючи обновки, босоніжки, футболку і клітчастий силофановий кульок з надписом «Таті». «Ах, Одеса! Потьомкінські сходи! Ланжерон Аркадія! Великий фонтан!» Діставши з кулька невеличку пляшечку, Ніночка налила на долоню жовтуватої рідини і стала натирати нею ноги. «Це оливкова олія!» – пояснила вона дівчаткам, що не зводили з неї зачарованих очей. «З олією краще тримається засмага!» «А пахне, мов троянда!» – здивовано принюхалася Стевка. «До оливки я додала краплю трояндової олії, теж купила на привозі, болгарську. Мене навчила хазяйка, в якої ми знімали кімнату. Виходить, просто чудодійний засіб. Попробуйте!» – розчадрилася Ніночка. Вона вділяла дівчаткам по крапельці запашної чудо-олії. Півоня знехтувала гостинцем. І я теж, але уникнути Ніноччиної уваги мені не судилося. Вона вловила момент – коли я прибігла відігрітися в піску, і ми опинилися віч на віч. Яренко, мені треба з тобою поговорити, мовила вона. Говори, сказала я, озираючись за півонею. У селі сталися прикрі події. Кілька піонерів ображали товариша Гурдюка. Він поскаржився моєму татові як директорові школи. Гурдюка? Якого Гурдюка? перебила я Ніночку, бо не знала такого чоловіка. «Товариша Гордюка, чергового сільради». «Якого чергового? Чи не папу Запуті...» Спохопившись, я прикусила язика, але запізно. «От-от, папу Запутіцького, саме так його обзивали. Він простий чоловік, комуніст з трудового народу, а четверо піонерів принижували його гідність». «Значить, гурдюк, то папине прізвище», – збагнула я, ледве стримуючи посмішку. «Ти знаєш, хто хуліганив, бо й сама в те замішана, тому й посміхаєшся. Але то не твоя ініціатива. Ти просто потрапила під шкідливий вплив», – кидала мені рятівну ниточку піонерська вожачка. От тільки я не збиралася з неї ловитися. Адже за водієм був Ігрик, чи не так?» «Що ти, Ніночко, з чого ти взяла?» – заперечила я. «Тобі нічого не загрожує, якщо ти у всьому признаєшся». Ніноччині очі просвердлювали мене до кісток. А от «Ігрик» – просто не знаю, що з ним робити. Хлопця треба рятувати. Його витівки переходять у всяку допустиму межу. «Ігрик не винен. То був не він. Ти впевнена? Чесне піонерське». Ображайся чи ні, але щось мені не віриться в твоє чесне слово, похитала головою Ніночка. Ти вигороджуєш Ігрика, бо він тобі подобається? Думаєш, я не знаю, як ти за ним бігала? «Хто тобі сказав?» – розізлилася я, аж гаряча хвиля вдарила в голову. «Ще й як бігала! Замість перевиховати, допомогти йому, ти сама збилася на манівці, а я ж попереджала. Але ти не послухалася дружньої поради. Сама винна. Тепер доведеться розплачуватися». Ніночка гехидно примружилася. «За те, що ви ображали комуніста, ігрек вилетить з піонерів тільки блисни. А в твою школу я напишу листа від імені піонерської дружини. Хай розглянуть твою поведінку». «Куди ти, Ніночко, зібралася писати?» Обізвалася за моєю спиною півоня. «Нарешті вона з'явилася». А, ще одна з чудової четвірки Ми якраз розмовляємо з Яринкою Як ви разом з Ігриком і Миколою Ображали товариша Гурдюка І Яринка призналася Ні в чому я не признавалася Спалахнула я Ніночко, ти помилилася, сказала півоня Ми з Яринкою не знаємо, хто дражнив Гурдюка За те я знаю От і добре От і дай Яринці спокій. Вона киянка, звідки їй знати наших дітей і наші справи? Ходімо, Яринко, додому, бо мама сваритиме, якщо я запізнюся. Швиденько одягнувшись, ми попростували до села. Не хвилюйся, тракторуся нічого не знає, сказала півоня. Як же ж ні? Вона здогадується, вичислила нашу четвірку. Але не пійманий? Не злодій. І все ж треба попередити Ігрека, нагадала я. Треба. І якнайшвидше, погодилася Півоня, завтра попередимо. На мітингу, коли відкриватимуть пам'ятник. Я кивнула головою на знак згоди. До відкриття пам'ятника полеглим воїнам готувалося все село.